sure Oningsa Radio inakuletea ufunuo wa ufunuo uliofunuliwa katika kitabu cha ufunuo katika kizazi cha ufunuo uliofunuliwa katika kipindi hiki. ni kupitia kipindi cha mlipuko wa injili kuanzia Septemba 3 mwaka huu. Kiongozi mkuu msaidizi wa kanisa la 29 wa Sabato duniani, mchungaji Geoffrey Mbwana akifunua ufunuo uliofunuliwa ufunu katika kipindi cha kizazi hiki. Kitabu cha ufunuo ni kina habari njema, ni kitabu cha baraka na hivyo huu jumbe nyeti na kuja nao kutoka katika kitabu cha ufunuo ni wito mkuu wa mwisho wa dunia. Na ninakuomba kaza sawa sawa na Biblia yako kwa sababu nitakuongoza. kalamu yako uandike sawa sawa kwa sababu nitakuongoza vizuri. Ni kuanzia saa mbili na robo usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki hapa hapa 1.5.3 afarm. Ni ufunuo ufunuliwa katika kizazi hiki cha siku za mwisho. Usikose tafadhali.